Slavă a 190 -a. pentru primirea darurilor sfinte. Amuleiaslavă-ți Doamnei Hristos, te și te rugăm, dăruiește puterea asupra demonilor și dușmanilor, pentru că rânduiala ta în lume se arătăm ca semn că puterea celor răi în lume a încetat. aleluiaslavă Slavăție, Doamnei Hristos, te și te rugăm, dăruiește rugăciunea minții în inimă, ca semn că prin partea adevărului tău în viața cea veșnică am intrat. Aleluia, slavăţie, Doamne, Iisus, toastă ei, bine şi rugăm, ne smerenia, blândeţia, cumpătarea, credința, hărnicia, milostenia, care în darul dragostei le-ai transformat. Aleluia, slavăţie, Doamne, Iisus, toastă ei, bine și rugăm, ne tuturor rătăcirilor, sectelor satanice, ca se încăputere putere asupra cerului și pământului ai luat. Aleluia, slavăție, Doamne, iese istoaste, binești, rugăm. Mută muntele neamului nostru la tine, deschidine poarta pocăinței ca semn că lumea păcatului am părăsit și de tine ne-am lipit. Aleluia, slavăție, Doamne, iese istoaste, bine, rugăm. Dăruiește-ne alegerea, fă curată haina noastră de nuntă, dă-ne să fim curați cu inima și să vedem Sfântă fața ta. Aleluia, slavăție, Doamne, iese istoaste, binești, rugăm. Dăruiește-ne înmulțirea talanților, darul lacrimilor care spală inima, deschidine ochilor ochiul conștiinței și urechea cugetului ca să auzim vocea ta. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i te, te Dăruiește-ne fericirea de-a fi stiuga, care dă hrana ta, sufletelor la vremea potrivită, ca să putem sta în preajma ta și să slujim în casa ta. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i te Dăruiește pacea ta, ca fii lui Dumnezeu să ne putem chema și să împlinim vorba ta. Aleluia, lui ție, Doamne, Iisus, toate te bim și te rugăm. Dăruieși-ne tămâia rugăciunilor și smirna Sfintilor Slujbe, pentru ca slava ta în împărăția ta s-o putem cânta.